وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ د جمعې مس په کورونو او جرو او بيټکونو کې جایز نه ده او نسوي کیږي حکم چې معذورین خلک د بیماران و غیره ا گئی په کورونو کې نو اتفاق د اهل علم ده چې دای په کورونو کې د جمعې مز نه کوي بلکې د ماس په خین سلور رکاته بکي اگر خدایي عدد دمر مقدار لرسي دي چې جمع او جمعه په سيقيږي نو په حالاتو کې تاسو چې اوجرا وکور کی مس کوي ک عدد مډيرومي نو تاسو به د ماس سلور رکعاته کوي نو قران کریمه यात ده اذانو دي للصلاه تم يوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله په دې آیات کې دوا اساسي او بنیادی خبرې دي یو نودیاله صلاه بل فسعو نده جمعه د پاره اهم ده او خبرې دي چې دا غیږه د پاره به مستقِل اذان او اعلان کیږي په کور کې دا خبره موجود نه ده چې ګنی اذان دی او شی او اعلان دی او سعیده چې اغیله بتل ممکن وي نو سعي کورونه له ممکن نه دا باغی کی عموما اجازه نوي علماي احناف چې د جمعه شرایط ذكر کړي نو پاره کې بنیادی د دوه شرطونه ذکر کړي چې یو به اذن السلطان وي بادشاه به اجازت کړي کدا اجازت اجازهت نه وي نجومه صحیح او جایز نه دا او دویم شرط دا ذکر کړي چې په مکان کې جمع کیږي نو مکان کې به اذن عام وي عمومی اجازهت وي مسلمانانو لا دا بنې چې فلانه راتل شي او د فلانه نشي راتلې د دوړه شرطونه په کور کې ممکن ندي یو خدای بادشاہ اجازت اجازه نشته بلکې د مصلحت د خلکو لپاره پابندي لګولې ده او دویم کور او اجرکه عموما اجازه نوي بلکې بعض خلک راتلی شي او بعض یې مناکول شي نو پر دې مزګور دی, دی موجوده حالاتو کې تاسو چې مسبو اجر او کور کې کوي خو د مسبو خلن سلو رکاته به کوي جو مستا سونه صحیح کیږي نه د جایز ها دا ما تأثر دی والله تعالی اعلم